الله الرحمن الرحيم ومبحث الحالة التحقيق هو الكلام المتكيف متكيف بكيفية مخصوصة على ما أشير إليه في المفتاح وصرح به بشرحه لا نقص الكيفية من التقديم والتأخير والتعريف والتنكير على ما هو ظاهر عبارة المفتاح وغيره دی تاسو کومه کری تاریخ ته ورغله نو د دې عبارت باندې کومه څیړنې تحقیقوی د سم څخه د فارادې نه تاریخ نه تاسو ته پاتې لګیږي هغه باندې ایشکان لازمي جواب لپاره د تحقیق کې ایشکان دا دی چې تاسو علم المعانی علم دی یو یو یورف بها احوال اللفظ شفارس احوال اللفظ کې احوال د ربزم مراد امس شری دقا تاقید ده دقا تاقید ده ده ده لحوال لحفرب ده ده ده دقا تاقید ده ده ده ده وغیره ده ده احوال شو طاب یا اوه یه با دقا احوال وصرا يطابقveًا ده mek'tiral حال 10hris ینی مقلام ابع esc nombre مقتضی الحال ده مقتضی؟ مقتضی الحال چور مقلام حال دقا تاقید د دقا مقتضی الحال noon مطابق شو ر کوم سبب مطابق کړي چې په کوم شی مطابق ورزي احوال نه هغه مختزره او چې شی سره مطابق کیږي کوم مطابق پیدا سره ټول تلل کې سره برابر کم مدار ده مختزل حال مطابق چي ورل کې بل فتره نو هغه سه شي دک تک دی مو مطابق تاریخ دغه مطابقات به شی د خپل نفس سره شو د خپل نفس په سبب ده خبرمزه ان راضي په مطابق ګر پیشنو دام دین المرادہ کے شان تے تقریب اخر وغیرہ دی دا قال لفظ اور کم اقتزات دا رکا احوال ان مقضا دا دا دا مراد دام مقتضا مطلب تاریخ دا سبب دا مقتضا سرا دا مقتضا موافق مطلب دا او برام زنان تره، الفاظ و بسبب ده احوال و بسبب ده مقتزا، ده مقتزا سرموافق بلزه، نو اللفظ ده مقتزا سرمتابي کرزه، بسبب ده مقتزا، او برام اشکال پرازی، ده خبر اخو؟ درست دیگه اتحاد شو، احوال او مقتزا ده ایوش شو برزه ده برزه تاریخ، هران که ده جده جده سره، په دې توګه چې خبر ذکر واخذسته یاد دی چې د مختزاه مراد مونږ ته کوم مختزات چې کوم کلام کې راډی شي تحقیق تدوین تأخير وغیرہ خو موږ ذکر شیږي پیغام ذکر شیوه چې د تخصوسیته ماوي شي په کلام کې او خصوصیت تر ولې مخاطب انکار کوي تا تاکید ورول دا خبرنځوا تیار شي اورم ځانګړا په دې ویدا سرسری خبره ده اصل کې ویخ چرولټه او تحقیق ته چې موږ د مختزا د لفظ ته جوړي مقتضا اس کتب کلام مکیفہ به کیفیت مخصوصه دوی لکه مخاطب انکار کئته ان زیدن قائمن وای ان زیدن قائمون وای تا ان زیدن قائمن دا مکمل کلام تدام مو مؤکد و تاکیده واحده سره مکیف ته په کیفیته مخصوصه سره د تاکید به مکمل کلامه مخت مجتز رحم لکی ځکه حاله کزدا کئته مکمل کلامه موصال مو کدا صرف انک تا کلام اونته کنه صرف تئنا تقاضا نکای حالت دارا انکار دے دیو مسلین انکار دے دیو مستقل کلام صرف تاکیدنگ روڑت دا دا حال تقاضا دا نبا حقیقت او بویر که دا مقتضا الحال <سؤال> الفاظ <سؤال> دوبری دا مقتضا امراض دا مکمل سجره کلام معقدہ و کلام مقیفہ دیوکیتی محسوس دیوک خبرانز این دراغلہ دا کتب بور کلام دلی چیار دے کبا دا انکار پزای تاکید رالیشن قرضه کی چیزه وه د حاضر په حاضر په پولیس دا مستقل کلیت کنه متک په کا مختزل حاله مراد ده په كلامه مکیفه كلام کلیه واسطه خبره زه درا لگا او د دې لپاره سمره كلام جزئی شو خبره زه انتباه ل دي احوال نظرات دا کنه احوال دا کسر تقدم او تاخير او شو خبره زه کرا داشو چې مطابقږي ځله په دې کلام په سبب د انا و غیره باندې د دې کلام په كل کلیصه خبر اوسه تا نه لفظ مطابقږي په سبب د انا تقدیم او تأخير سر د ا کلام متکل مضیفه په کیفیت د مخصوص سره دا نه سره مطابقږي اوسه تا برابر نه اتحاد را نه دی مراد صرف د تقدیم او تأخير و غیره شو اصل را خپله باندې مقتضى داغه مراد محمد کلامی کولی چې داګه کی بیا په کیږي خبره ته ترنا نو مطلب دا دی چې تسبب دې تقديمه او دې تاخير او دې تأكيد لکه ینه كلام مطابق ګرځیدې سره داګه كلام کولی لسه خبره ته انده كلام کولی مراد زکه خصوصيات فکر او نشو داغه په شان دې صحب را او فاکی مشکلنیش تکای نمکتز الحال هون کلام کلی پدکا مقیب کلام که بیدی مخصوصه سرا احوالنا مراد سرا تدنیم و اتاقی شو لیه هزا اتحاد سشو خطر شو او اسکال سشو خطر شو دکا خبر لازم نشو انتی لبس سعیشو تسبب ده ده مکتز الحال بانده ده مکتز الحال سرا موارد بکرس او ده احوالنا او ده احوال مکتزانا مرادیه و شهنه شو او دا اخوال دلتا د دا مقتزا شدو او دا مقتزا را پمانا دا بلدی شدو او رمزه انترالا نو دے اصل که ددی اشکال نجواب که دا که اشکال رازی ستن برحشی کستا دا اشکال دشارم کلیده سو نره انتحالیم ول رو باسلی نوغک شادن هو الكلام و ملخص الحاله بالتحقيق او ملخص الحاله التحقيقي والكلام والكلام الكلي لا يوجد كلام الكلي متكيف صدق متكيف شيء متصف شيء بكيفيه المخصوصه بكيفيه المخصوصه متصف شيء تاكيد وغيرها حذف وغيرها بطريقه الي علاما بنا عباره ان اشير اليه كلمه تاع شيء تشير الى شيء ده بطريقه بطريقه لونكي وصرح به بشرحيه ذي بطه شرحا ذكر لا نفصل كيفيات والكلام لا نفصل كيفيات مراد تنفسی کی من التقديم والتاقید والتعریف والتنکید ندی ما هو ظاهر المبتاح سنتی زاہر عبارت دن مبتاح نم علمیگی مبینا پا اشاره دن مبتاح بانده امبینا پا تسریف دشاہ دا غیبانده دادوائی ذکر کلو او ظاہر دن مبتاح نجی سم علمیگی نا اغمت لم مرادو ندی عبران زاہ انترالا لا نفسی کی بیاتی من التقديم والتاقید والتعریف او ده ويكو ده مقتزا الحال مراد ده كله مقامل ده كلام مقيمة مقيمة متصفة بصفت المحسوسة عقيد وغير سرواهن لئه وده مقتزا ده حال مشوا حال وصارده انا تكازه لك جد رجتا مقتزا اخو مقامل كلام وصارده مسالينا منكر ده نتحت مسالينا ترالبازم رالي وقع بداك تاكيده مو منرالي اونا تحضر انا تجيان ومنكر بنا حال ده تكازه إننا زيدان قائمون <تصفيق> تكاظه مكتر ديوه ديوه ديوه ديوه مقيفه كلام وانه ليه هده هده حال تكاظه <تصفيق> نشوه وإلا لما سوح القوله ورنس قول سينيش بأنها أحوال انت دادا سي أحوال كذلك سكونه كذا خبر جديد خبر دليل فكر كي والا كذلك كانوا كلام مكيفه ودبل صرف احوال وانله اذا خبر به التاريخ صحيح كي والا لمصح القول بالتاريخ ورنخ قول بالتاريخ صحيح مشي بانها اقوال ذا خبره هذه ذا سر وبساده منطقي والا لمصح القول ورنخ خبر التاريخ زمن كي صحيح مشي بانها اقوال جامات تزاجي لذاذا سيقول بي كل لفظه الكلمه المتابقيه متدل حاله تشسرى لا خبر اقول ان سايكين لان هذا كاحوال تجدي عينها متزل حتى اخذوا العين يا شيخ احوال متزلجه لان حاجه زميله حق أح... احوال تك لان هذا كاحوال تجدي عينها متزل هذا لهذا متزل عن كلامي متصفه بصفه خاصه ولا كلامي كلي وقد ذلك في الشرح هذين من تحقيق هذه الشرحين لا خبر ارى حدث مش خبران زائن دارا؟ لا جی کم حبرت بکل را سرده او را سرده او را سرده او را سرده او سرده او سرده او بل اشکال لده چه تاوی چه احوال دلپز بابی ملومیگی؟ علم المعنیده سه علم ده چه فرانگیسر مطابق کرده علت ددا چې کوم ځای چې په دې کې احوال <سؤال> لکه تاسو کېږي مولوي واني ستاتي بتاكيد سره کیس سره ايجاز سره خبر موږ ان تراله دا نه وځي دا قاعده ده دا احوال د لفظ نه ني بکه يا په تس شي نه له اسناد اسناد له لهذا دا علم الماني سند حالان کې رس په ابواب کې احوال الاسلام چکه نه دغه تاریخ په داخلي د دې د بانکي سنده او د دې په ذکر دی یو دا ذکر وړو نو په کار سره د لیکل د لیکنه حساب نه سوال جواب ورکړي د ترکه اشباه جواب دی ها چې علاقه کا په لاله فزي از نات د چسر کوي د کومستر افسيلي سره مستند مستند هي لکه خبر څنګه دک کا تاکید وغيرها چې کوم خپلي دمسند دمسند الله له سره څنګه خبره کیه هازه راجه چا تاسو دا کله فستاو له هازه قدی کې بس مؤخر معنی چې احوال له ځان څخه سي شو دا چې کوم به لو واسطه احوال له ځتی هغه بلا واسطه احوال له پرځ کېنه دمسند له ځتی احوال اچکم د اسناد احوال نو به لو واسطه احوال او له هازه منګو دې د احوال له لفظ تغير فان بکیږي صحیح شو هغه برابره اوکه بل واسطه اخواله او و واسطه تسي اخواله وا احوال الاسناد اذا ما احوال اللفظ يا الاسناد هم احوال اللفظ ندي د اعتبار ان التاكيد او تركيبي او تركهو د اعتبار سره تاكيد او تركه تاكيد چيله مثلا من الاعتبارات الراجعه د اعتبارات لي راجدي رانا جمله لنفس جمله دا او نفس جمله سچاله الفاظ دي وتخصيص اللفظ باللغه العربيه د اكز خبر اعظم ختمه کوي چله که د مختصر دا کوم دا صرف دا عربی جیب نه دا صرف دا عربی جیب نه پارانه پښتو کې کوم کې دا کډری وره صفات عربتنی صحیح شو تناقض حروف نه جیب نه تختی او د سرپی قانون مخالفت دي اوبره موږ څنګه درا لگا سرپی قانون پښتو کې څه دی شي څه کوم څه کې دی شي شل دی شي اوبره موږ درا پښتو کې د فایل لپاره ځان د 알파 دی چلی څه راغله کوم په ټول د پارا کواني شته اغه کواني وایي شي او هغه مخاليف راځي دا غینا نه بالکل دا کلمې ته مونږ سوال کلمه <سؤال> داغه په بسیحه وته نه وای چې کله دا, دا درې و, و خبرې مګسی دا څنګه چې کوم خبرې دي اب کلام کې نه چلی شي بلې مثالونه ما ځکه چې موږ مستقل تغییر پر کوشش نشي کولی خپل جبه دا زموږ ټول داګه نه چې اقتصاد موږ دغه څه په چې دا خبره بسیحه ده غیره بسیحه موږ په قرآن زنګ د غیره بسیحه د پیغمبر علیه السلام بسید اګه اندازا لګومم په کې چې بسیحه ده خدای دا اږي خدا راز زموږ کې نور سیوه شي په شي لحاظا او چونکی عام طور بحث ده اپتدا نہ چید ده پاربای کنینو دا کئی دا عربی لپز دا اتفاقی ده اخیرازی؟ نا دی مجرد استلاح دا خالی استلاح دا, خالی دا تخصیص اللفز و, و تخصیص دا لپز چیئے د عربی لپز احوال بیانو شي تخصیص اللفز بالعربی مجرد استلاح ہیں دا مجرد استلاح دا لیانا صناع دا زکر دا فن چید دا فن لو بلغه ترى ان موضوعات دا, بي دا, دي دا کی خودی شری دی لزالکه د فاردی دی رابه د دې لپاره چې خودی شری دی جنته د ورننو رپم تللی شي دې نه نقطه تاس اوره نو دی وین حاصل المقصود من علم المعانی في ثمانيه ابواب احوال الاسناد واحوال المسائل واحوال المسند واحوال المتعلقات الفل والكسر والانشاء والفصل والوصل والاجاز الاتناب والمساقات ده ابو ابد یو دغه چې مقصود د علم معانی دا په اتو ابابو کې راګیرده ګورلم به وګورئ اقوال <سؤال> اسناد خبری اقوال المسند الیه اقوال اقوال متعلقات الکسر والانشاء والفصل والاجاز والمساوات دا د روان یو ات اباو اجسان دي ترتیب سره دل <سؤال> ته ذکر گی ان شاء الله دي ترتیب سره تم ذکرو دي خود سره لغوی ترجمه ده خودی مس کدیو خبر کړه ده ان حصروا سره مفول و باسه و ان حصروا المقصود انحصار الكل في الاجزاء للکلی في الجزئات دي خبر دي سمجھاول و نمک کتا او قل او اجزات ہوئی صد چې شامنصروب اللہ خبر ادا چھے ہم لیگے ہم پا کل بان دے اخت پل کور کے بل بان دے خبر امزانتا ہے دے کلی و جوزیات چھے ہم لیگے ہم کل بان دے کور کے پیو بل بان دے تا سوئی دے تا کلی و جوزیات میں تکا انسان دے تا کلی و او زی دامار با تول <سؤال> انسان راځم کنه انسان ولې کې انسان ولې کې نه ولې کې انسان ټول <سؤال> باندې هم نه ییل <سؤال> او کا صرف زېته انسان و صرف بکر به انسان و صرف عامره انسان و نو ټول کته یوم ما نمحملي او پرې ټول کله نمسګي ته دي ته كله وې او اجز او كل چې په یوم ول باندې دا مثلا مثلا په خطه موږ وچې دا چې چې راکم موږ سپو تاسو سره وګورئ چې ویلی شي صرف تورې پاڼه ته چا ویل <سؤال> کیږي هزار لا اصطلاح نه دا چې شي د ماجون مرکب چې تاسو کوم سکه آی ته تورې پاڼه خبرمنده درا لګا غاده زموږ شریک چې د ماجون مرکب مو استعمالي او دا ماجون مرکب چې کوم د سکلو شیدیدات نه صرف تورې پاڼه شي دا نه چې مله راو اسه تورې پاڼه وبسراله خبرمنده درا لګا نو طاري نه هم صرف اوهو هم صرف په دې شي نو ګور په دې ټول باندې کور کې پيوګل باندې او اجزا خبره زه او دا اجزا او دا د جزئیات لپاره چې د کلي د لپاره جزئیات د او د کلي د لپاره زیان نو دې وې دا د انحصار د کله د برخې اوراندا لا مختصر المانی دی یوب هم لگی چې سب کشر د مختصر صرف فصل د مختصر صرف اټاع اجازه مساوات د مختصر المانی صرف احوال د مستنتس وې مختصر المانی دا و چراجمه کې اته وره ابواب نه ټول د علم المعانی مختصر نه سره د تسوی کې علم علم المعاني <سؤال> صرفه په قول استناد خبری ته نه ویل کی صرف په قول استناد ته نه ویل کی بلکې دا ټول چراجمه کې په دې ټول ماجون مرکب باندې تېسې داږي کیدای علم المعاني نذات کملید اطلاق د کل نش په خپل اجزا باندې نذات کملید د انحصار د کل نش په خپل سوګه اجزا بنذات کملید کل نش په خپل اجزا خبره یانترا له د یو وین حصر را باندې د علم المعاني په 8 ته باب الفاتوه باب کې وین حصر انحصار الكل خره انحصار د کبیله د د فزا او کل کلی په جزات نه د د کل نه نه بسکه و الا او کشر د دانش د کل نه اونګر زاله صدقه علم المعاني علي كل باب مبي بس هدي علم المعاني بري او باب يعني حلنګ اريو باب زان زله علم خواه سمانیت ابوابین مبدل من هوکا بی سمانیت ابوابین کا اغم جرور کن اغم ابدال من هوکا دانورتنا بدل کا احوال اثنال الخبری و احوال المسنر و احوال المسنر اللہ ہے و احوال المسنر و احوال متعلقات الفیل استاج داستا و اداب پختل خطل, خطل زیکرازی اس قضا تا سلامی سالو لن رقومت دی زیکر jadi yakana misalun ta zarwa tafkhul da bandi khabar al araba al ta afali mutaalliqat al fil wal kasri wal insha'i wal fasti wal wasl wal ijaz wal itnab wal musalat majruri ka samaniyat ababin na badal ke aban zaan tara aap ko marfu'i ahwal al isnad waahid wa halat rawaasi thaniha thalith wa halat rawaasi wa mansoobi wa yum saydi دلیل ذکر کوي دلیل د حاصل زکر کوي او دلیل باندې تطزانی بحث کوي نو هغه توګه شیدان په پورای کوي او ابو بکر را باندې دویلن کلام اما خبر نو انشاء کلام به خلین یا به خبر یا با او مخ ماتن محکماتین بګی جنو ماتین په محکم بحث کوي چې محکماتین لالش ان کا نسبتی خارجون تو تابع کو او اولاد التابکهو محکم به وی په خبره په نسبت خارجي ولوي كلام بها خبر يب ان شي ولکه هر يوي په نسبت خارجي مطابقه غير مطابقه ويا بنوي کور کو لوي دا خبر دي او کور لني وي نه زړه ان شاء الله خارج کول او داغه سر تطابق او عدم تطابق وي دا خبر شونه دا خبر د طرف لشيونه لازمي دي نو مختوب هو خبر لابد لهونه مسائله هي خبر دا پرتي چې دائیو باب شو ده خبر د پارا مصنع پکار ده باب بل باب شو ده مصنع لیه ده کله کل نا کلا متعلقاتی چه کل نا خبر سوی فیل مثلا زیدن جا الفرس و سر و مطالب ده غور جی فیلی گئن آماتی ما نا ہو یا کل نا کل شبه پیلی بل باب تذر رویت فايشو اذا دا, دا درين بعضو احوال متعلقات الفل شبا تعلق دا يا كسر سريات بغیر كسر بل بار ته ضرورت راغ دا مستقل جمله ده متعلق او ده فل هر سرچراوالي دي سره بکل نه کله جمله تليدي زيد جا او و ذهبا کله نه کله جمله په او ده چې جاء وصل تدروت راغ خبره او بیا با توي کله نه کله کلام ده است مراد نه زائفي او کلمه تنکمي ليها دا اټناب ايجاز مساوات تر راغ ضرورت اپراہ لحاظ اپدید پر اکید باندگا دے صوبہ بودو دور کی اتا ابواح بجورد دا دو جدہ حصر بیان کرده دا اللہ ماتب تودانی بزرشکالات پر جوابات پر دے بوو جیدانو بیانو البکار دے تا ضرورت پر شداغی ہو جاو بیان کی بیانو البلد سے پکارو او بوو جمال سا اکدام کرده اولیو وضاحت کردن تکنون حق شیخان دا برسول غاری دا خبر بختم غاری لأن الكلام جاء اما خبرن یا بخبروی و انشاء يا بانشاوی لأنه لا محالة يشتمل على نسبت انتامت زکر لا محالة مجتمل وقع نسبت انتامت انتارفین جاء کما پر نمتدار خبر کی قائمت بنفس المتقلم مودا نسبت قائم وقائمت بنفس المتقلم یہ دے قائم وقع نفس دو متقلم مختنا نسبت ممنهجاتیون نسبت کلامی د زدن پایмун پایмун کې څرېرس نه پایل سره نسبته چاته زه تدیدا نسبته کلامی وي یو نسبته خارجی د خارج کې دغه رازیت مکیام سره متصسب جو کوم متصسب غره علامه تنظیم د تاسو دا و چې ګره خارج کې دغه نسبت وجود دا مطلب نه لري چې قیام مضان لسه شي یا دیوار په سنگاره باندې انشپردا د کسی وزتور باندې وقت خبره وګراته د آزادې متصسبه حکومت متصسبه ندې که مخصوصه خارجی ته موجود خارج کې نسبته موجود دي د دی د همدې خارج کې د مستلزم له د توسل سره متصسبه خارج کې نسبته نسبته خارجی د کرام موجود او کوم نزبت خارجورلہ نشتہ دے کلام بھی لیکن نزبت دا دروہ دے گیا انتظر ان قائمان بھی اچھارتا دے گا تجزید سرے تا قیام سلام اتسپنے ناس لہذا نزبت خارجورل نشتہ بلگلے سجے تا کلام اکازے بھل اگر کا دو خارج کے دا موجود والی دا مطلب یہاں تا دین قسم نزبت چیز یو نزبت ستا ذہن کے دے ستا ذہن کے خبرہ زید تا ثابت تے یہ تو نزبت ذہ استازین ان کے خبرات چاہے تکیان دے یا آدمی کیان دے استازین ان کی چی کما خبرات را دیا نایت و نزبت اس سرے لگی جی زہنی وی لگی ندا پکار رازید آبا تونے مقدم و زوچ شدہ دا کلام دیا خبریہ بین شاہی وی ترکزانی وجہ وی اولی با خبریہ بین شاہی لینہو لا محاند غزت اگا کلام چلے لینہو کی زمین کلام تاکہ لینہو لا محاند تا اشتمرانا العلبه <سؤال> هي مشتمله على نسبه تامه بين الترابين ونسبه التامه بين نسبه التامه بين نسبه التامه الى تاريخه اخر نسبه التامه بين الترابين هي اوغانيستق بقائمه من تعلق النسبه ستاوي وهو تعلقه فالتعلق بعد شيئين بالاخر به تو هو تعامل <سؤال> طهد الشئين ده بالاخري ده بلسرا احد الشئين مراد مسليح خبر كه احد الشئين ده مسند به بالاخري ده مسند اليحسره يا نكيت عرف دي گلي بها زکر تعلق به چار طرفي ده مسند به يعني خبر ده به بالاخري ده بلسرا يعني مسند اليحسره بهيسو ده تام تفسير ده تام تفسير ده بهيسو په دیني سي فرويي سي خو سكو د الله تعالی ته سكو سي سيوي سوان باندې تعلق ايجابي مثبت وي قائمن زير قائمن او سلبن يا سلبي وي زير له سبي قائمن وغيره هنا يا ديني لاوي کومه پن شيات لكاين شيات لا ايجاب ولا سلبه فيها بهسب الوضع بهسب الوضع لا اغي کي ايجاب وي نه پد اغي کي سلبي اگر چ لازم ور سرا وي نه چته پلان د دکه څخه خبره واه چې کلام کې بهر حل نسبته په کار دے نسبته تمامه په کار دے خبره ده درا او دکه نسبته هغه سم کېږي ایجابی کېږي او سلبي مو کېږي دکه کې چاته به اما خبره او انشاء کی تفسیر کړې دی به ایکا المحكوم به فعل المحكوم علیه او سلبه عنه ندې خطا ده تفسیر کې خطا په دې ځای مقام د تقسیم په مکان کې دو د کلام د پاره کلام د خبري هي ان شي په دې مقام دا خبره کول د کلام متالق دا تفسير کول چې کلام څه ته وي چې پای کې اکا ده مفهوم بینی مفهوم علي هبند اکا خبر په چا باندې په متذابه باندې دا تفسير غلط دي اصل به عنه یا اصل د خبر وي د چا دا تفسیر غلط دي د تفسير زکه حالت ته چې اصل کې تقسيم د کوم کلام کېږي نو هر کلامي کلی دي چې هم شامل له هم خبرته اومه ان خبر را ديو ان شاء الله نمکسیم بتده سی اخل لیچه پا اغیه که دوالو کس میں انکا مکسیم که عموم بید آو, او دا تیجی کم تاریف پا ایکا دا محکوم علیه او سلبه وانهو کے نداحو پا انشاکی نرازی او برام دیاندالا ایکا وغیره دا خبر کی خبر کناختی دا د موجود سی پا ایکا آو, ای. او انشاکی ایجاد بی اغیه کی ایکا نی نوچی تا کلاب فا الکلام و امع او دا کلام نمرتا سوا رسل ایک وغا په انشاء تشامل نشي زهکه په خبرته او ايگاه وي او په انشاء کې ايجادي کوي چې په الحال ايگاه ني وي له لهدا چې کوم كلام تاريخ تداو کو اما خبرو نه كلام تاريخ تداو کو چې ايگاه مفهومياله المقوم عليه او صلب هو عنه لهدا دا خبر تشامل نشي نو رښتو په تقسيماتو کې انشاء څنګه راولي تا مقسمه انقدر نو دوتې کوم تاريخ وګوره دوتې خبره اخرى خبر سيد الله ما تفتزاني بس کلامه مراد درته کې کلام دا دی چې هغه شی چې د یو شکایت په تعلق دی او د بل شي سره دا انشات دی او پسې کېږي خبره او د کتعلو په عامه کې فنظم متکلم کې خبرونه دراله دا خبرګم شته دا په انشاتم شته لکه ان کلامه نشته مراد دا وسته نو روکو تقسیم خبر انشات وله توصيشي کله ماکسیم ستار حمش ماکسیم تاسو خبره دا د حقیقته او بل خبره دیناکیتا محتور چی انشاییاتو کی وزان سلب و ایجاد نرازی داتا که لزومان رازی اما چیتا دلتا که دا خبر اوکلا او سلبوهو عنهو و دا خبر کرازی با انشاکی سلب و وزان نرازی لیهازا بیا مقسم ستا خاص شر تقسیم خو خبر تصییشو خو انشا تصییم نشه مقسم ده خاص شعام نشه و دا دوار خبری دی و تفسیرو ها بیتای المحکوم بهی عن المحکوم علیه او یا ل الكلامه کده کلان ده حبو راغ معنستي خو مطلب اون ت کري چې تا د کلان تفیرو بقا محال محوماله او سلبو انغو سره خاتاون لاس شري ارري في حل مکان په مکان د تقسیم ک مکان د مسیم کي یعني وز پدي صورت سرهدا مسیم جد ل الكام لاش ملو درش میي اناند استست التيبيكرراام چائ او ننسلت جي پکامم چائ کي س تقسیم فجستا مقص معمن تقسیم سيننوشه او انترا له حد دغه ترشطه توازن یو کو قرار نه مراده راشي چې پای کې ثبوت به شي که په شي به خالي یا به خبر یا به ان شاء الله تم سور شي د سوره زمونږه څنګه موږ بلاله بلکې هم ترانو امکان لنسبتیه خارجون پی احد الازمنت السلاسة اے یکونو بینا تورتین پی خارجی نسبت من سبوتیتن و سلبیتن تتابقوه او لا تتابقوه او لا تتابقوه دے ہوئی چی دستا کلام خبر دے یا بخبر بی یا بانشاوی خودی کلام کا اگورا چی پدی کم نسبت تے پدی کلام کسی نسبت نسبت تے ددی دا خارج کی بینا تورتین دا نسبت سبوتی یا سلبي. چې دا نسبته قرآني د آيات سره مطابق ته يا سيره سره مطابق و نه دی داور دا لشتکه داور لا نشته خبرته قرالا یی مطلب دا دی چې تاسو ته وایي ماته مطلب زکه شارح کده باندې بالکل تنقید ته د خبره دې تغلیظ کړي دغه مطلب دا دی چې خارج کې نسبته سره غیر سره مطابقه ادمه مطابق خارج کې نسبته شتا دا غیر سره مطابق چې کله کلامی صادق بيزيدم قائم خارج کوم کی قیام شتا یا قائمون وی خارج کی کیام نشتا، خازیر ناسته او خارج کی دا نسبت شتا صادق تا یا قائم دنیا بطا او دا خبر برده رده مطلب داشته که خارج کی رسر نسبت نشتا نبیاء این شهر حالان که دیوه علامات افتدانی بطا او ایچی نسبت تو دوال اصولتون کشتا که انشایی کلام داگیر پران خارج کی نسبت او شتا او که خبری کلام داگیر پران نسبت دا خبره غلط دا ما دنه باندې په تغلیط او د دې خارج کې نسبته په الی باندې فارخ خارج کې نسبته نه نسبته د غورو د پښتو خارج کې نسبت مقصود وی او بلکې مقصود هو او ګرالا نه دي کې د خارج د خپل خارج کول نسبته دا جمله صادق را کاه کازی واجب دې کې څو د او ان زیدن قائم چې وینو اغه کې خارج ته ګوري اغه کې مطابقت ته ګوري کس کوي مطابقت شاید خبره خارج کې د دې سره نسبته خارج سره موافق ده کوم موافق نو الله ما دپځانی او په دغه نبی عرف کې به نه خبره چې دا خبره غلط ده نو دوی ګوره ماته ماته د مګره د دې معلومیږي چې د مطلب دا دی چې لې نه د انشي کرامو پر خارج کې نسبت و نه یې ان کانه کلام چې د ان کان له نسبتې هکد نسبت کلامي ده پر وی لنسبته نسبت خارج نه د خارج کبل نسبت و وی فی احد الازمنه الثلاثه زي التمازيق يا كانه يا حال كده يا يكون الطرفين بالخارج و ده طرفان ده خارج كده نسبه ثبوتيه ان كانه نسبته نسبه بالخارج خارج مراد نسبه خارجيه ده اي يكون بين الطرفين بالخارج نسبه ثبوتيه او سلبيه تطابق تلك النسبه تلك النسبه مراد نسبه كلاميه تطابقه تو تاریکو کې زمير د کناسبه کلامي ترجه ده ته او تو, تو تارجو پتل کنسبه دل تل کنسبه مطابق د کناسبه کلامي ځلک خارجات د کنسبته خارجي سره به ان یکونه ثبوتیات نه یا په خارج کېږي دلارد او سلبي یا ډول سلبي دل زه په توګه لکه به خارج کې ولسه به او لا تو تابکو یا ولا کنسبه سره نشته او او لا تابکو یا ور سر مطابق ته دا انت زیدون قائمون و اهل کلیسه به قائمين الی کدی مطابقت ک دو جیا دوه ثبوتی دی ادوا سہیب دی کلام صادق صورت روان ست خبر موږ ته وایو مړ بل تاریخ کو چې پسید ک او کی زموتسکی غشی بدل ک صرف کرتي به بدل کو مطابقت به وی کلام به صادق دی د سد صورت نه بیان کو کنه پسید کومتسکی اوس صورت بیانی خارج کی نسبت د دی اكوټره هغه کلام کاذب دی کلام کې دی زیدون قائمون و خارج کلیسه به قائمين مرکزه وشکنه وددا دوه صورتونه بده و چې د خبرو کې نسبت کې وره چې د نسبت کلامید پر خارج کې نسبت وی یا د هغه سره مطابق وی یا ناصدق وی یا د هغه سره مطابق نه وی نه صادق وی نو دې خبرم زين تراله اولات تطابق وی یا نسبت کلامید نسبت حدیث سر مطابق نه وي ان تکونه نسبت المفهمه من الكلام دا چی ویه نسبت د کلام نه ثبوتیه د دې ثبوتی د زیرل او هغه نسبت په د زیرو د کیام کې په او بواکی کرے سلبیتو ناقصرے سلبیلے او بالعکس بیادا کلامنا چکم مقوم دین اصل بیلے طرح زیدن لیسے بکائمین ناو خارج کسی جنرے بکائمین خبرم زیادن تعالی بخابارون دا غیس رو لگئے انکان لنسبتی خارجن دنسبتی کلامی دن پر خارج کی نسبت او تطابقو یا مطابقو کلام صادقو اولا تطابقو یا مطابق نو قاذبو بخابارون ناو پدی دوار سورتو ناو کتا سی او کدا سينه و الا اي و الا يکل بالنسبه خارج كذلك نسبت خارجي ورلا خبرم زه درالا مارتين دا خبره ثابت تکلا چی پنشا کی نسبت خارجي ني نه ان شاء الله سلام ان شاء الله کدي باندې الله مت تزان دي تحقیق زالکا تحقیق دي خبردار ده ته تحقیق د دې تقلید کی خبرم زه درالا به هر حال وی نسبت پیدا ورکی و ان شا خارج تنه او خبر کے سړې خارښت او سودا او وعده مې مطابقت ته ګوري یلګا دا ظاهره خبره دي کې چې شکتې کرامي شهیدو فارم نسبتي ایت بالمع خارج کې پاغا پدي سره متسقي کنه په حال متسد نه او جګر علی متسقيږي بیا انده کې کنه نسبته خارجي دغه د فاروي او څنګه ستافه کلام کې ایت بالمع کې دي ایت نسبته ان تاسو شکون شئ او په خارج کې د پدي سره متسد ته جام راغستو بو را دی. خبرم چا هم پراله کاند ته دې باندې متصېد ته کټزانې پرب کی ها و تحقیق ذالکه او دا دې پرکه داري د چې کوم پرکو خبر او د شیا د پرخرید نسبته خرګي مون اوله پرنه و تحقیق ذالکه تحقیق دی خبر دار ان الكلامه اما يكون له نسبتیا باندې پر نسبت بهس او بده حیثیت باندې تخصل من لفظ چې دغه پس نه حاصلي و يكون لفظ د کلمه موجدا لها دې بموجد دغه لها دې نسبت بي من غير قصد فقط با کست نکې علاقونی دالن چې دا نسبته دا کلام دال له علاوسته محاسبه تل په واقع بغیر د کست کول نه د خبرې ترڅنګ چې د دا کلام دال له په نسبت د حاصل په واقع کې په مابېند دوه شیان دي دو خارج ته بالکل نه وړي چې نسبت شته کو نيشته نه مو تطابقته واده نه من غیر کست ان يكون اللفظ موجودا لها من غیر کست الاكون دال على نسبه معزله په واقع کچې لري خارج نسبته طرف تاړو کستګه نسبته څه خو کس نه کې ووول انشاء الله راز مطلب دا دی چې دوی شهیدو پره نسبته پخې طرف تا پاس نشي کولی هغه ځانته او یکون نسبته یا به کلام نسبته دا په هغه ته إما یکون له نسبته به او ورپسې دا را او یکون یا به نسبته نسبته کلامي به هیڅ یقصد تو کس با پولشی اگر؏ این بناس نسبت خارجی در حاصر ایزت من نسبتی ناسی باشیه د vidیت Ashwaq تو به اومmicه نسبت احانه در مطابق یا دولن او نور دتتی به اومی خبر کانله ها سبراه ناسی باللغps فرا عد нажبوان به وقت الان یا دولنی قناعه والو موسیقی فكره انه این ما تحصل که شرا او که او klarم null می همونی خانه، ما ردی آر چیزی به این شاید Writing مشارره او دینعه سید کافيص درا نمبر 3 مطابقات د شیګولې د سید کافيص په تعالی کې چې مطابقات کسکول شي په وحول خبر نه دی خبر ویلنه نسبته مفهومه ده او شیاته د اوس خبرې کې مزید پدې باندې وړاندې کویږي ځکه چې نسبته مفهومه من کلام ځکه اړیکه کومه نه ده کلامه الحاصله په ذهن حاصل په ذهن کې لا بد وان تونه به نشه دا, ما دا, ما دا, دا, دا, دا, دا دی وی په مابند د شیئینو کې په مابند د مبتدا او د خبر کې لازمي تر دوه شیئینو کې دی یا د فعل او د فائل کې وما مع قطع عن الذهن او سره د قطع نظرنا د ذهن نه لابد ان يكون بين عين شيئين چې وی دي د نسبت مابند شیئینو کې په واقعي په واقعي صحیح شو مې دي په واقعي نسبته ثبوته ته بطوري نسبت ثبوتی دی به يكون هذا ذاك یعنی دashe اغره زيد متعامن او سلبيته يادي سلبيي بیا کونه به بی الله کونه حاذا زګه ینه زید لسا په ایبن دی حاصل تاسو نو دې دا و چې ذهن کې یو نسته کړه کلام نه حاصل شونه لازمی تردا چې دا په ما بین دي شې نو خبره دې مل خبره ده چې دا بیا ثبوتی یا سلبي سلبي به الله کونه حاذا زګه او دې مل لازمي خبره ده چې دې مل لازمي خبره ده چې خارج موجود خبره نو د تکرر دی وکړلګه چی دوی لازیمی کور د کلام در نسبت بینو د که خبری رده و کوچ ده انشار در پار نشت ده خبره سره غلق دره بیا لیان نه نه نسبت المقهومت در کلامی حاصل دیزه که نسبت نسبت در مطلق کلام حاصل در که خبرده که انشارا فی زهن که حاصل در لابد دوان تکونه به نشین دیده پار شئین ملازیمی دید یاو ومع كته النظريه وشرط كته النظرنا من جهه النجو باسي لا بد ان يكون بين حاجه شيء في الواقع خارج كمر ضرورت شتا كين شيو كسوي يا بو ثبوتي بين يكون هذاك او يا مسلبي لا يكون هذا ذاك الا ترى وكنا قولي ان كذا مثال درك تنويري جتو زيد القائم فين نس بدل كيا مثلا نسبه القيام قيام جده مثلا حاصله لزيد حاصل ذهن كم حاصل حاصل خارج ورلا اشتا قطع امن یقینی طور سواء قلنا برابر خبر ده ته او یو چې ان نسبت من الامور الخارجيه نسبت د امور الخارجيه و نه لکه څنګه چې حکومه خارج کې موجود دي د اجازه متصرف دي او لسټ منها يا مونږ و چې دا نسبت خارجيه و نه د په کلام کې موجود او خارج کې موجود نه دي زيد په دی کې متصرف دي برابر خبر ده کړه هر څه مسلک علي په خارج کې دي متصرف دي او متصرف نه نه خبرم جا انتبا لکن خوزید پدی کیا متصیب دے دو سا زرا خبر اکی و ها زا وجود نسبت خارجی دا مانا دو وجود نسبت خارجی ہے نسبت خارجی دا سی نده چه بالکل مستقل سنگ دیوال سر زان لشی رنگ دے خود دا که رنگ کلام بزید پزان لی دا نسبت ور سره مستقل زان لشی بی خود دو نسبت خارجی دو وجود دک کا مطلب دی چې خارج که بدا زید پدی متصیب دی نہ نسبت خارجی په خارج کې موجود دي دا مطلب نه د انسان د دیوال څخه مستقیل ځان رنګ ځان لشي په داسې نسبت په ځان لشي خو چې تک شي خارج تازه ته موجود دي ځې دا راکیا مرصله سره بریګان باندې منت سکتے دو وجود مطلب درکاري او دا سې په چای کې مشتا اقتصاب د دک موقتا او د دک یو شی پرې بدل شي او دا په خبری کې مشتا لہذا متنه خبره الی صادق کراچی نسبته کلام کې کار دی په ذهن کې وی خارج کې باندې کې ان البتى خبري کې مطابقت اتاه مطابقت له اسکول شي پنځایي کې د مطابقت عادی مطابقت له هغه مطلب دا چې له کلام جدي یا خبر او انشاء کلامه یا کلام خبر وي یا انشاء او کلام نو مراد هغه دی چې داغه د نسبت به خارج کې صحیح شو که به خبر وي یا انشاء او دلیل دی چې مطابقت عادی مطابقت تاسو کولی شي خارجینه استدلال لوی کې کستولي شي نسو شو خبر شو او کدا دې له هغه څخه م به شاشه مخکې زبوس مخکې سابا قسای نه لابد خبر د لابد لابد له موږ سې له نه دا اول باب شو او مسندین او د مسند له دا دریم باب شو و اسنادن او د اسناد له دا دریم باب شو والمسند که یې کو له متعلقات نه ځکه او خبر چې کله د د لپاره متعلقات چې ځکه نه پیلن هکله چې دې سوي او ما په معنی او یاد فعل په معنی کې نشیب سش کلمہ مصدر ہے اس میں الفا ال برابر مقولہ کماصدر ہے اس میں تسنیہ ہے کہ اس میں پہلو اس میں مقودہ مصدر باذل کا زرب شو خبر ہم ذہن درا لہذا قبل باقت ضرورت را ل نیوبا بقائم کی سش متعلقات الفعل ولا وجه لتخصيص هذا الكلام بالخبر ولا وجه لتخصيص هذا الكلام بالخبر یہ لگا دوی دو ولمسند قد يكون له متعلقات ده مسند ده پر متعلقات حال انګه مسند ده پر لازم. لازمی ده کله ناکله مختص او متعلق وی کنهږي زه دون من قالفكره زهرا هغه زه چې ده فكره کې ده د باندې خبر ده خبر سر لازمی نه چې خبر ده پر متعلق او ذکر نده دا خبر کئی چی لاوجه لیک تخصیصی او بنا دا خبر دارا دوی والخبر لابود لهمی مصنع اند خبر دا پر مصنع دے لکا انشاک مصنع بی کنی کی مصنع لیه انتا زمیر بی کنی دے او دا اضرب کے زغاچی دے مزدری مانا دا مصنع دا کنی دے او دک کرنگی کد یکون لهم مطالقات انشاک مطالق بی کنی دی تو باید لکا اضرب بستور دا لیر پر په خبره کوئ چې دا خبر د پامسله یې پکړه دا خو ان شاء الله پرم پکړه خبر د پامسله پکړه ان شاء الله پرم پکړه د خبر د پاره اسناد پکړه اسناد ان شاء الله پرم پکړه د مسند د پرم تعلقات ویټو موږ یې درین شاء کوم ان شاء الله نو دا صرف د خبر د پاره دا شی او دا شی و دې وی علاوه چې اوست معتبر وجه د پاره د تخصیص د کلام چې دا بګونه اجازه رخصت نو خبر خبر د پاره په یوه اجازه دا خبره ده نو سووجه انشتا کومغو زیات طور بازي خدای انچي كلام او منينويده خبر نه دوا خبرم زه هم درا سي د کاوكيزو پګنرا زنه بزانه مستقلي زغو دره کيندام اصلا خبر او بازي درنجو درنه دغه چټک دا خبره دي سيده ده په انشاكم لازم چون کي زياد مباحث او زیاد كلام او زياد خبر او زياد تعلق اده خبر سره زياد مباحث په خبر کې کول شي او زیات کلامونه او تفصيلات هغه په خبره کړی او زیات وخت ته خبر دي زیات په حضره خلک دی او کلام شي کوي دا په خبره سره کوي نو دا دی و چې نووی خبر د پاره دی دی دا دی دا مطلب نه دی چې دا ان شاء الله باندې شيراتل دی دا مطلب نه جوړ ان شاء الله دا په ان دا سيز نه راتلشي خبرانځن تراله خدایي جمله متن نو بیا تنبيه پر رسول الله صلی الله علیه و آله دی کی رسول الله صلی الله علیه من الاسناد و تعلق احر یو دي استان نج ما ده نو متلا ده خبر کړی یا تعلق اما بکسر او بغیر کس نا یا په کسر سره یا بغیر کس لا کما زید الا بالدار زید نه د مدرسې په دا کسر په خبر کې راغی کنه راغلی صحیح شو زیدن العالم جا جاء اغذ عالم و عاقل نو په موسنه نومستدا مسله هي په کسر صدرنګ متعلقات کې کسر راځي متعلقات کې انتصرو راځي ځرب ته زېدم په مسجد لږ په دار په مسجد او دا په متعلق قرارې غرانا او ان شاء کسر تفصیلات هغه است راځي البته بیا کوښه هه خاجي او تعلق ما بیکس نه بیکس نه تعلق په کسر یا پایرکس سره یې تعلق کسر ځان نه باب شو بکل جمله او بیا دوله جمله اسناده ومخدو ومسليه کسر وغيرها چې را جمل راون کده جمله دی جوړ شي او بیا د جملې بارے کې خبره کوي او کل جمله کورنات به سره مترون وي صحیح شه د بلې جملې سره اخرى به جمله اخرى اما معطوفه علیها یا بياته بغیر وصل فصل ضرورت راي والکلام البليغ وكلام البليغ اذا ما زائد على اصل المراد اصل المعنى بالفاظ سيوا للفائده صحيح او يا او غيره زائد براشيه او اتناب ومساوات او اجاز باظ ضرورت خبرم زين ترالا لهذا کلام خبر کول شچدا او دا په کم نه دی کی تطویل دی دی کی دی دی کی مساوات دی دی کی اجازه دی احتراز به هي علي تل پیدات سکه تري احترازك عن التفييل تفييل نه تفييل کي کم زيادت ان شاء الله اوس په بانو کې راضي الله له پیدات وي على انه لا حاجت اليه بعد الكلام البليغ دلما تتثني وعلى معق معنا کي سرت دين خوجي ته حاجت نيشتو جوي والكلام البليغ چې كلام بليغ شن چې بليغ كلام کي کم زيادت و ناوي د لپاره فائدې چې کم بليغ كلام کي ظاهير پاجي ناغري د حقیقی علی سر تدین ان لا حاجه الیه مشتجه حاجت فیادتین کہ تباد تاکید الکلام البلی ہر کج کل کلام البلی ہو بلی سر مقید کو، او غیر ظائرت الکلام البلی اما زائد او غیر زائد یا بغیر زائد و ھذا كله ظاهر انا کویدہ چکم بحثی شد دی تفصيلات ضرورت شارقیدہ خبر ظاہری لیکن لا فاعل تحته لیکن دی تفصیل لاند اس فائدہ جميع ما ارغه چې د ذکر کده فصل او د وصل او د فصل او د اجازه او د مقابله د اجازه نه اتنا مساوات این نهه ویه او من احوال الجمله دا سن دی د جملې نه لري او المسند له هی او المسند اخوالو نه چانه دی الکا د د دې کوم ټوله خبره وکړي د دې لپاره یو دادو چې دوی احوال د جملې به بیانېږي یا جمله به نو جملے پر احوال <سؤال> کو مسند تے کنے دی مسند لیہ دی کنے دی نو جملہ کدن کثر وی ضرورت نشته ایا دو احوال د او د مسلیہ به دا کو برکه نو کثر کثر تاسو ضرورت کو مسند کتن کثر راضی پوسله هی کما او چه دو احوال د مسند ب بیانې کنو کثر پغی ته خپل راغی کته او یاد د و چې جملہ کوګلبه جملې باندې ماتوفه جملې احوال هغه او جدول لاندې اتناد اجازه او مساوات د جملې احوالونه خبرم ځم تا او کسر و غیره هم کې راځي لدا ځان ځله بابونه د جدول دی یو شی په احوال کې دا ګذر غون ډېری شي ودینه اته ابواب جوړول دی دلېل نه څه دا ټول احوال د جملې دی دنه تبابونه دا یو بل کې داخلي ټول دا یو بل کې ایلی که دوی چه احوال <سؤال> ده مسند دوید ده خبر ده بار مسند بگار ده مسلیلیه بگارده این ده ایو بابشه احوال ده مسند او خرده مسلیلیه موسیقی بابشه ده کسر مسر پر مسند اپر مسلیلیه با احوال وقراله <سؤال> ده ده ده سه لمستقل با میاکایم ده ایس ده طول پر یو بلیسی گیگی مستک طول به اوضرتی ی کهه د لااندې سپده لاله تا ت د لااندې د شال نهجم کر مکسپې واجاز په مقابله ایجی ممسات یادي ان نه ماهی میخوالجمله راول اخول د من کمم را ي او المله یا په دغیو با کټولله غون او م یا په د مث کې ي می تااقدي او تک اوتح دا په مې او تکف په مولا را ک را ي پهخبر کي که ن دا ټول پاار او کې را ي دا طول و بلکې مداخل شو دا بابونه. وغیر ځای فل واجب په دې مکان واجب په دې مکان کې د مسند بیان او سبب افرادي نه دا بیانول په چې دا د بابونو مولي ځانل دا ټول په یو باکیم راتلی شو په دوه ادريو کېمو اته دا هم مولي جوړ په داور له بیانول په کارو خبر هم ځای درا او دا په سبب د دې بیانول په کارو چې دا اولو ګرځول شي ابواب لخصنا او دې تلخیص من کړه او کړه لخصنا زالک په شرحه دې تلخیص شرح دا وګوره چې دا اللہ منتا تزانی دو دو دنگا بیان کر ده دا چی دا زان زان لبابونا و لکلو اتو بابونا تظاورتنو دا پلغو کم را گواندز الاخوال تب حبل کمتداخلی دا حدا اتو بابونا و لکلو نو تا صدی تا او بره ادو دری میکروخ تا او بره فا حوال الجملتی فا آئے اللفظو قول ره اللفظو اما جملتن او مبردن فا حوال الجملتی حیل بابو الاول جملت زان لین او حوال شو او عمدہ بہیا مسندیہ و مستند لہی مذاق غریب ابو نزان فی دی وجہ تا تلانی پیو جائے بیان یہ احوال الجملہ احوال المسندیہ احوال ال... دا ولی زان دا دا کبلی د دا فضل ندی مسندہ عمدہ ندی مستلہیم عمدہ الجملہ بضلن رسرا عمدہ تے دی وار پس وی کہ فجعل احوال ھذه الثلاثہ فارق ماشي په ما ده په ځلاو د سکی دوم د کی نو د دې بابونو واځه باندې چې جملې ځد د جملې پر ځان نه باب شه د مصليحه پر ځان شه اته مقصد د پر ځان شه ځان شه مرکز نورو ځم بیانې تمیزه باندې فضله تیوالومره دو ول مصنئ له او مصند کان من هذه الاقالم له مزيد اختصاص مزيد عرض و كثرت ابحاث وتعدد التركيب وهو الكسر افردها بابا خامسا بیا کسر چې بازی داسې سيزون دي چې اګه د پرمزيد اختصاص ته د اړې مباحث سیوالي اگر چې اغه په مسند کې مراد یا په مستلہی کې مراد لو خدایره لپاره اختصاص ته یو نوع اختصاص د چ سره د مُتَضَر د خبر سره او د اړې مباحث سیوالي او د کثرت ترک ځان له نفي الا ولا ترک ځان له انما ولا ترک ځان له را چې مباحث سیوالي اگر چې اغه په بعد مسند یا د مستلہی کې مراد او د کثرت مباحث ته وجنه د او د ظفر ځان خبرم زين تا لګنه د کسر لپاره ځان لپسلو او لګاو او د وسل لپاره ځان لپسلو او لګاو خبرم زين تا لګنه ها بیا تاسو احوال ل بیا چې غوا صرف نپمښنه له هیګه راځي نپمښد کې راځي کله جمله کې راځي کله د جملې نه بغیر هم راځي مستقلی جمله کې نه راځي یو ټکړه کې راځي دا غیده پرزان له یو اهميته چې دا غه تعلق د ټول سره دا تعلق نه صرف د مسنن سره ینه دو صرف مسنن لیږي تعلق دا له کې څه سره دا ټول سره او غیده باب قائم کو چې هغه باب ਵਿਚاره اباب اباب د اټناب او د اجازه او د مساوات خبر هم زين تعالی ګه انشاته یو غوري مسله مثلا خبر او انشاته نه د انشا مباحث لګ دي او د خبر مباحث سره په انشپه ته باندې لګي کړي چې لا ذکر کوون شي خبرمزه اندرا دا تو چې مبارہی سي کلیله دي اندراګه پرځان مستقیل پاسکو نه دغه ډول پرواژه کې لاته او دا خبر له پرځان مستقله بس خبرمزه اندرا له نو خپلاني فدیه د بشروجه بیان کړي دغه فودرو د پرواژه دا بیان پلوچ چې دا عمر دي پرځان موتمیز دا بانو د دې کسر او دغه دغه پرواژه بیان کړه د کسر د کسر شو او تعلقات د دې ماباحثه په تعلقات او د کسر ماباحثه په او د دې یو نوع احتیساب د وطن موسليهه سره اشتراک په دې ماباحثه وادي د تعلقات الفشو خبرونه درالګه او یا کسر شو لهذا دې لپاره یو مستقيم باب نه تو یا دا سیافند چې هغه یو سره خاص ندي چې او کې ور داخلي خبرونه اجازه او اتنا إتناب د هغه د دې لپاره چې موږ بغیر مرزي صحیح پر دې تعلق د ټول سره زموږ شی په خپل کې دا جننه خپل کې د دې لپاره له مستقل په ګلوځه کې إتناب دیجا د مساوات ته د تکو دیول دا اگر چې د دې هلک بابونو جوړېدل د خپل په بل کې داخلي ځان ځان له د ټکه مختلف وجنه او گرزول وقته لخصنا او دې ترقسم کړې ځانګه د وجه چې ځان له تابع ګول شي